Ötödik fejezet Diamond Oktáv kidüllett szemmel nézte a zsirárdik alapos monoklis vigyorgó Bobbit. Annyira meglepődött ettől a váratlan találkozástól, hogy még az ilyen esetekben megszokott mozdulat is elmaradt, amelyel fegyvere után szokott nyúlni. Maga... te itt vagy? Képzeld, felelte Bobi. Sokáig vártalak a hajón, és mivel nem jöttél, gondoltam, én kereslek fel, hogy szemtelenkedjen veled egy kicsit. Diamond oktávot egyenesen lesújtotta Bobby váratlan felbokkanása. Ez a fiatalember valóságos sorstrapás volt a számára. Ahol megjelent, ott veszedelmes genyszer létére okvetlenül vereséget szenvedett. Öntudatlanul, szinte ösztönszerűen körülnézett, hogy nincs -e a közelben egy írógép. Ez a mozdulat nagy bizonytalanságot árult el, és Bobby érezte, hogy fölényben van. – Hogy mertél idejönni? – kérdezte Diamond Octav, és tisztán hallotta a felindultságtól egész a hangja. Bobby közömbös mozdulattal levette monokliát. Megtörölgette sejem zsebkendőjével, amelyből igen kellemes női parfüm illattárat. Visszatette a a szemére, egy cigarettát varázsolt elő a levegőből, valahonnan a genyszerfeje mellől, Feldobta a levegőbe, és mikor a cigaretta visszaesett, elkapta a szájával. Aztán pattintott egyet az ujjával, mire egészen érthetetlenül meggyulladt a cigaretta. Hát látod, Diamond, én ilyen kis ügyes vagyok, és erre az ügyességre építettem mindent, amikor idejöttem. Akármilyen ügyes vagy, sziszekte dühében elvörösödve a genszter, én mégis elbánok veled, utóvégre mindennek van határa. Hát csak a tetürelmednek nincs felelte Bobby. Hiszen, ha alaposan utána néznek a dolgoknak, én már annyi borsot törtem az úrod alá, hogy más tisztességes gondolkodású genszter régen fölkoncolt volna. Oktáv, mondta elérzékenyült hangon. Kezdem azt hinni, hogy te szeretsz engem. A hóhér az, aki téged szeret. Ha engem a hóhér szeretne, akkor már rég megtette volna azt a szívességet, hogy felakasszom téged. De ne dévajkodjunk egymással! Hirtelen Diamond Oktávhoz lépett, gyors mozdulattal a genszer zsebébe nyúlt, és mikor visszahúzta a kezét, ebben a kézben egy pohár pálinka volt. Kedves egészségedre, mondta, és a poharat Oktávra köszöntötte. A minden itt a bűvész fejednek, csikorgatta a fogát Octáv, aki még mindig jobban bántott, hogy a két szeszélyes a közönségét nagyszerűen mulattatták ezek a mutatványok. Körülvillantotta szemét a tágas helyiségben, és be kellett látnia, hogy ez a közönség nem mindennapi. Roppant termetű rakodó munkások, belapított orru és szétvett fülű néger, malái és tamir profi boxolók, alacsony, zömök és nagyon széles vállú dokmunkások álltak széles körben és elismerően tapsoltak minden mutatvány után. Diamond Octave kellően tudta érzékelni ezeknek az embereknek a jelenlétét, és biztosra vette, hogy az itteni közönség nem nézni jó szemmel, ha előttük ölné meg bobby Ez a csirke fogó tudta, hogy mit csinál. Bűvészkedésével teljesen megszédítette a társaságot, amely szemmel láthatóan minden előzetes megbeszélés nélkül testőségévé vészegődött. Legyűrte tehát haragját, intett a társainak, és elhelyezkedett egy asztal mellett. – Gyere ide! – mondta Bobinak. Biztos nem ok nélkül léptébe az oroszlán barlangomba. Én semmit se teszek ok nélkül. Bobi széket húzott maga alá és leült. Tárgyalni akarok veled. Gondolod, hogy van tárgyalni való? Gondolom. Fegyverszünetet ajánlok. Van valami okom nekem arra, hogy kiméjelek, akár egy percig is? Rengeteg. Elsősorban az, hogy rokon szemves, kedves fickó vagyok, de ha az ilyesmi iránt nincs érzéked, akkor mondok fontosabb okot is. Erre kíváncsi vagyok. Már is rátérek. Beszéljünk egyetmást a gyermekrablási tervedről. Oktávhoz hosszabonta a szemédekét. Tudsz róla? Kevés olyasmi van, amiről én nem tudok. Vagy azt hiszed, hogy privát úriszórakozásból vertem félhortra azt a Bill nevű csirkefogót? Oktáv nagyot nyelte. Intett a társainak, hogy ne kapkodjanak folyton a pisztolyai után. Nyugalmat erőszakolt magára. Na rendben van, milyen megbeszélni valunk lehet a gyermekrablással kapcsolatban. Egy ajánlatom van a számodra, be akarok társulni. Te megvesztél, csak nem képzeled, hogy társulni fogok a leghalálosabb ellenségemmel, ha nincs erre nyomósokom. Ha nincs nyomósokod, akkor nem is fogsz velem társulni, de van. A hajúk erre makam is kíváncsi vagyok. Egyszerűen az, hogy a hajót nem találod meg nélkülem. Még ha szereztetsz is járműveket, akkor sem kószálhatsz sokáig, hisz az éjszaka folyamán nyílbe kell ütnöd a dolgot. Én a hajót kivittem a nyíl tengerre, és csak én tudom pontosan az irányt. Csak akkor koronázhatja siker a vállalkozásodat, ha veletek tartok. Néhány óra múlva pirkadni kezd. Megindul a hajóforgalom. Akkor pedig lemondhatsz az egészről. Oktáv fogcsikorgatva érezte, hogy ennek a fiatal csirkefogónak igaza van. Átkozott túl keresztül húzta a számítását, és amellett tudott még valamit. Azt, amit ez a fiatal vakmerőbolont nem tudott. Azt, hogy neki nem csak a közelgő pirkadat miatt kell sietni, hanem azért is, mert ha sokáig késlekedik, akkor Tex Malahida megelőzheti. A Bobby hirtelen felállt. Nézd, én nem kényszerítelek. Elővette az óráját, és egy pillantást vetett rá: Adok neked három perc gondolkodási időt. Addig magatokra hagylak benneteket. Beszéljétek meg! Már is hátat fordított, és az italpúz felé indult. Diamond és az emberei mereven nézték a hátát, és szép elképzeléseik voltak arról, hogy hány golyót tudnának néhány másodperc alatt elhelyezni ebbe a ruganyos, széles, könnyű mozgású testrészben. Ez azonban e pillanatban lehetetlen volt. Olyan sokan voltak a kocsmában, és valamennyien ennek a kelegennek a pártján, hogy a legnagyobb őrültség lett volna lövöldözést kezdeni. És hát, ha ki is lehet játszani a fiút. Bobby időközben felhajtott egy pohár pálinkát. Ide-oda sétált az italpult előtt, elővette zsebkendőjét, megtörölgette a monokliát, aztán leejtette a zsebkendőt, és mikor lehajolt utána, így, Megkörnyedve, gyorsan a pult mögé bújt. Még most sem egyenesedett ki, becsúszott a kocsmáros szobájába a vezető ajtón, gyufát gyújtott a sötétbe, és a telefonhoz ugrott. Feltácsászta a rendőrséget. Halló! mondta. Azonnal küldjenek ki motorosokat a tengerre. A múlótól Északnyugatra nyugatra körülbelül másfél kilométer távolságban egy parti gőzös vesztegel. A hajón negyven kisgyerek van. Egy Elindánken nevű hölgy és egy szigonyos pityú nevű úri ember felügyelete mellett. Diamond, Octava, Gangster és Nét Cinkosa társaságában néhány perc múlva elindulunk, hogy elraboljuk a gyerekeket és csak komoly váltságdíj ellenében adjuk vissza őket. Ha idejekorán érkeznek, nem csak a rablást akadályozzák meg, hanem elfoghatják a bandát is. Engem persze nem, mert én rendes fiú vagyok. Ne féljenek semmit, majd rám ismernek. Virág lesz a gombjukban és feltűnően a kezemben fogom tartani a dél-kaliforniai híradó egyik bekötött évfolyamát. Pácica! Az utóbbi két mondatot csak a tőle megszokott bolondozási rohamában mondta. Már is megbánta, mert csak időt veszített vele. Gyorsan kicsúszott ismét az ajtón, cigarettára gyújtott, és mintha mi sem történt volna visszatér Diamond doktáv Nos, kérdezte. – Hogy döntöttek uraságotok? – Betársulhatsz, te disznó! – mondta komoran a, a De csak egy feltétellel. – És az? – Ha azonnal indulunk. – Semmi kifogásom ellene. – Már is mehetünk. – Nem kell fizetni, az urak az én vendégeim voltak. Felálltak és az ajtó felé indultak. Bobby vigyorgott. Nagyon jó kedve volt. Úgy érezte, hogy pompásan elintézte ezt az ügyet. Pedig nehéz feladat volt. Pedig nem is intézte el olyan pompásan. De ezt akkor még nem tudta. Mondom, jókedvűen vigyorgott, elővarázsolt egy cigarettát Diamond Oktáv gépisztolyának csövéből. Kihúzott egy szád természetesen meggyújtott állapotban a füttyös Dávid füléből, rágyújtott, aztán udvariasan az ajtóra mutatott. Na, csak önután lovag, mondta Diamond Oktávnak. Most Diamond Oktáv is vigyorgott, és Bobby nem tudta, hogy miért. Néhány másodperccel később már megértette volna, akkor azonban már nem volt eszméleténél. Mert amikor kiléptek az utcára, és Diamond oktáv odaszólt Fütyös Dávidnak, hogy siesen a megbeszélt helyre a motorcsónakért, már csak néhány lépést tettek, és akkor a főnök kétszer-háromszor elköhintette magát. Úgy látszik ez valami megbeszélt jel volt, mert alig hangzott el a köhintés. A három kezük konor nekiveselkedett, és valami súlyos tárgyal úgy csapta fejbe hátulról Bobby Kelegent, hogy a vigyorgó fiatalember ájultan terült el a kövezeten. Ki korán kell, aranyat lel. Ebből szavakat az egyik géppisztolyos támadó mondta, aki magas volt, válas, kis és helyes arcú és belapított óru. Fehér ruhát viselt, széles kalapot. És megelégedetten nevetett. Úgy örült a közmondásnak, mintha ő maga találta volna ki ebben a pillanatban. Elin megmozdult. Rövid, gyors lépést tett előre, de a fehér ruhás szemvillanása megállította. Ön, nálunk Chicagóban", mondta a fehér ruhás, úgy társadalmi szabályá vált, hogyha bizonyos egyének pisztolycsövekkel néznek farkas szemet, akkor nem szabad mozogni, mert ez esetben a pisztolyok el is találnak sülni. Elén látta, hogy itt komoly a veszély, és belátta, hogy tehetetlen. Ez a tehetetlenség váratlanul dühbe hozta. Nálunk felelt felelte élesen, viszont úgy szólván társadalmi szabályá vált, hogy ha valakinek valami közlendője van egy úrinővel, akkor nem pisztolyjal fenyegeti, hanem leveszi a kalapját, és bemutatkozik. Ezt remekül mondta, szólt elragadtatva szigonyos pityú. A nagysád igazán határozott egyéniség. A torpedóromboló Jane volt ilyen, a fehér ruhás is meglepődött kissé. Előbb úgy látszott, hogy dübejön, aztán erőt vett magán, felderült az arca, szabadon maradt bal kezével megemelte a kalapját, és így szólt. Jó estét, Miss. Minő kellemes véletlen, hogy találkoztunk. Szíves engedelmével bemutatkozom. Nevem Tex Malahida. És most mondja meg nekem, mennyiben változtat ez a udvarias gesztus azon, hogy elrabulom kegyedet a hajó lévő gyerekekkel egyetemben. Ebben a megjelzésben van valami igazság, állapította meg szigonyos Pityu. Mind a mellett felszólítom, hogy továbbra is ragaszkodjon e hölgyel szemben a megfelelő udvariassághoz, mert a mellékeltő nagyság a saját legünnepélyesebb védelmem alatt áll, és amennyiben nem úgy viselkedik, ahogy kimondottan úri társaságban illik, teljes erőmből orbarugom magadisznó. Ez ki? kérdezte a lánytól Tex Malahida, és géppisztolyával Pityura mutatott. Szigonyos Pityu. e pillanatban ő a hajó legénysége, kapitánya, kormányosa és egyben az én testőröm. Nem tesz semmit, attól még nyugodtan nyúl verhetjük, nyugtatta meg Tex Malahida. Aztán a lány felé fordult. Mivel ragaszkodik az urasághoz, egészen felesleges megkérdeznem magától, megengedi-e, hogy megnézzük az árut. Micsoda árut? Természetesen a gyerekeket. Megtiltom, hogy Árunak nevezze őket. Kérem, egy úriember, ha módjában áll, eleget tesz a hölgyek kívánságának. És azt is megtiltom, kiáltotta Elin, hogy megzavarja az álmukat. Volna hozzá szíve? Nem, ehhez csak ugyan nem volna szívem. Épp ezért majd az egyik emberemmel nézetem meg. Tom! Menj a hajófenékbe és vetszem ügyre a rakományt, de vigyázz a sötétbe nehogy adjunk valakit. Tom lement. Elin halkan felsikoltott és mozdulatot tett, hogy utána vesse magát, de részint Tex Malahida fenyegető tekintete, részint a rászegeződő géppisztolyok csövei, részint pedig nem utolsó sorban szigonyos pityú vasmarka visszatartotta. Ez könnyű mozdulat volt, Miss, mondta komor hangon Tex Malahida. Igazán elisremésre mértó erővel uralkodtam magamon. A jövőre nézve azonban figyelmeztetem, hogy nem fog még egyszer sikerülni. Az előbb, amikor beszélt, láttam, hogy nagyon szép foga van. Kár volna itt hagyni. Ne idegesítsen bennünket ezekkel a célozgatásokkal, szólt közbe Pityu. Ellenkező esetben nem állok jót magamért, és a fejéhez találom vágni ezt a saktáblát. Ez ki? kérdezte, és Pityu felé intett a gép pisztolycsővével. Vagy igaz, már mondta egyszer, valami szigonyos jóska. Pityu! kiáltotta ingerülten a szigonyos. Ha nem lenne géppisztoly a kezébe, hát elintézném, hogy többé ne felejtse el a nevemet. És mondanék is egyetmást, ha a hölgy jelenléte és az uri neveltetésem nem akadályozna meg benne. Kezdem már unni, hogy olyan fölényesen járatja a pofáját. Piszok! Tex Malahida indignálódva csóválta a fejét. Láthatóan bántotta, hogy ez a zömög idősebb ilyen pökhendien bánik vele. Akart is felelni valamit, rendre utasítóan és gorombán, de ekkor Tom visszatért a hajófenékből, és jelentette, hogy a portékák épségben találta. – Helyes! – felelte a gengszter. Akkor most elhajózunk innen. – Elhajózunk? – sikított rémülten Elin. – Maga hülye! – kiáltotta szigonyos pityú. – Hallja! – szólt rá Tex Malahida. Helyesebb volna, ha nem próbálna többé gorombáskodni velem. Miért? Azt hiszi, hogy megijedek magától? Azt. És figyelmeztetem, hogy még egy illetlen szót hallok, fogom a géppisztolyomat, és úgy pofon ütöm magát, hogy leesik a kazánházba. Pityút még sose fenyegették büntetlenül ilyen módon. Tehetetlenségében a fogát csikorgatta. Megállj, te disznó, mérgelődött. Találkozunk mi még, akkor nem lesz nálad géppisztoly. Felpofozlak én téged géppisztoly nélkül is, ajánlott a Tex Malahida. Lássuk. Tedd le azt a vacakot, aztán gyerünk! Most nem. Üzleti dolgaimat sohasem keverem össze a szórakozással. Majd záróra után. Az előbb azt mondtam, hogy elhajózunk. Az előbb azt feleltem rá, hogy hülye, lármázott Pityu. Mit ért maga a hajózáshoz? Nem látja, hogy egy partig gőzösön van? Ezzel akar maga a nyíltengeren hajózni? Magaló, mondta idegesen Texma Lahida. Ki mondta, hogy én a tengeren akarok hajózni? Azt hiszi, hogy magától fogom tanulni a hajózás tudományát. Nem hiszem, mert nincs magának annyi pénze, amennyiért órákat adnék. Előbb voltam én matróz, mint maga, replikázott sértődöttem Tex Malahida. Ha nem térek át jövedelmező mesterségre, még ma is szerepelnék a hajósok évkönyvében. Erre a célzásra nem voltam kíváncsi felette indignálódva szigonyos pityú, ki bizonyos törvésnyelenes cselekedetek miatt szintén már régen nem szerepelt az említett könyvben, és most úgy vélte, hogy a gengster gúnyolódik vele. Tex Malahida azonban nem reagált többé a kihívó hangra. Tomhoz fordult, aki épp most lépett ki a kormányos fülkéből. Tom, a megbeszélt helyre visszük a hajót. Megtehetjük az utat vitorlával? Semmi esetre sem. Teljes szélcsend van. Órákig vesztegelnénk itt, amíg a legkisebb szellő támad, és akkor sem biztos, hogy jó irányba fúj. Tex Malahida bólintott. Helyes. Hát akkor intézkedje, hogy akarsz. Tom intett a társainak. Egy lemegy a gépházba, majd te, Leslie. Egy a kazánházba megy, egy pedig a szenet fogja hordani. Én a kormányhoz állok. Mindenki elfoglalta a kijelölt helyét. A fedélzeten csak Malahida és egy társa maradt a gencszedek közül. Kevéssel ezután a megfélemlített Elin engedélyt kért Malahidától, hogy lemehessen a gyerekekhez. Csak tessék, felelte engedékenyen a főnök. A hajó lassan elindult. Némi húzavona után vághatott neki az új iránynak, mert Tom, aki úgy látszik nem gyakorolhatta a hajós mesterséget, megfeledkezett arról az egyáltalán nem közömbös tényről, hogy felhúzza a horgonyt. Szigonyos Pityú egy kötélcsomón ült sak táblájával a alatt, vadul röhögött és gúnyos megjegyzésekkel kísérte ezt az erőlködést. Ő tudta, hogy a vasmacska le de nem szólt. Csak jóval később jegyezte meg szerényen. Ez azért furcsa. Láttam én már hajót, amelyik óránként sokkal többet tett meg, mint öt métert. Úgy látszik, romlanak a hajózási viszonyok. Tex Malahida ettől a megjegyzéstől nagyon ideges lett. Tom, te állat! Ordította a kormányos fülke felé. Hát mi van, ha ezzel a sebességgel akarnánk megkerülni a földet, körülbelül 80 év alatt sikerülne? Optimisztikus számítás mellett, tette hozzá Szigonyos Pityu, de mindegy, ilyen esetben 20-30 évnyi különbség nem számít. Minden esetre kérni fogom a hogy igyekezzenek, mert nekem a jövő december 26-án egy esküvőre kell mennem és addig még meg kell csináltatnom a frakkomat is. A kényszerzú kell megcsináltatnia, sziszegtek Texmalahinda, aki aki egyedülhösebb lett. Aztán a kormányos fülke felé fordult. Tom, nem hallod? Egészen megbolondultatok? Miért mászunk, mint a csiga? E, azt hiszem, felelte bizonytalan Tom, hogy valami áramlatba kerültünk, amelyik visszafelé kényszerít bennünket. Miféle áramlatba? Erre nincs semmiféle áramlat. Hát dehogy nincs, ellenkezett Tom, és lázasan törte a fejét. Talán a golfáramlat. Hogy kerül ide a golfáramlat? Talán a krikettáramlat? áramlat, szólt közbe Szigonyos Pityuk, esetleg tenisz áramlat, hogy a bészbolt, a rögbit, a futbalt és az agyaggalam ne is említsem. Vidáman hunyorgatott Malahindára, és a kormányos fölkében kínlódó tom felé intett. Nagy sportember lehetett a barátunk. És magának miért olyan nagy a szája? Maga talán tudja, hogy miért nem megy a hajó? – Hogy nem! – felelt cigonyos pityú. – Belekerültünk a pimpunk áramlatba. Ügyesen lehajolt, egy nagyobb láda kétszer sült, így elrepült a feje felett. – Jobb lesz, ha a humorát elteszi békésebb időkre – ajánlotta a Tex Malahida. A humorom ellen eddig senkinek sem volt kifogása. – Az lehet, szerintem ez szellemi nívó kérdése csupán – Tudom, hogy ezt a megjegyzést nem érti, de nem is fontos. Gyors pillantást vetett az öreg matróz hón alatt lévő saktáblára. Egy pillanatig több renget, aztán újra megszólal. Ö, hanem ide hallgasson. Van a maga számára egy ajánlatom. Szigonyos Pityú csendesen ingatta a fejét. Kár megtenni az ajánlatot. Ezen a hajón én nem veszem át a vezénylést. Még nem is hallotta az ajánlatomat. Az nekem mindegy, nem kell a felek irálysága, és hiába ajánlja, hogy vegyem nőül a lányát. Ne beszéljen ennyi szamárságot. Ajánlatom egyszerűen a következő. Ha megmondja, hogy miért megy ilyen veszett ez a hajó, akkor... Tudom, ad 5000 dollárt. Kár minden szóért, gyermeklablással kapcsolatban nem óhajtok pénzt keresni. Nem 5000 dollárt akarok ajánlani. Tudom, húszezret. Kár a beszédért. Nem kár a beszédért. Ha hajlandó elárulni, amire kíváncsi vagyok, akkor szívesen játszom magával néhány parti sakkot. – Micsoda? – kapta fel a fejét szigonyos pityú érdeklődve. – Jól hallotta, játszom magával néhány parti sakkot. – Pénzben? – Pénzben. – És most nem mondja azt, hogy nem segítkezik egy gyermekrablásnál. A gyermekrablás tényén nem változtat semmit, hogy lassan megyünk. – Nem megyünk messzire, és legfeljebb tovább fog tartani. – Tehát hajlandó? Tehát komolyan sakkozik velem? Egészen komolyan, és pénzben, amennyiben akar. Szigonyos pityú ellenállása egyre gyengült. Ö, hanem ide hallgasson, rabló úr, én egyike vagyok a ma keveseknek, akik hamisan sakkoznak. Ne törődjön vele, én is hamisan sakkozom. Szigonyos pityú felugrott. Igazán? Na hát, ez komoly öröm számomra. Végre egy igazi ellenfél. Egy ilyen ajánlatnak nem tudok ellenállni. Ne jöjjön, de mielőtt hozzáfognák, valamit kérek, ami szintén nem változtat a gyerekrablás lényegén. Halljuk. Ha mondja meg nekem, hogy hova megyünk tulajdonképpen. Nem szívesen. A Száó Tomé sziget előtt van egy egészen pici spanyol szigetecske. Tudom, bólintott szigonyos pityú. A San Antonio. Úgy van. Hát oda megyünk. Nagy ötlet, felledte gratuláló hangon szigonyos pityú. Erre senki se jönne rá. Köszönöm. Saját ötletem. De hagyjuk a tapsokat, mert nem vagyok hiú. Na, jönsakkozni, vagy nem? Megyek, a magáé vagyok. A hóhéré. Én igazán tudom magát nélkülözni. A hóhér is velem általában nincs szerencséjük az ítélet végrehajtóknak. Ha belőlem kellene megélniük, akkor egyebet se tudnának csak nélkülözni. Hát, parancsoljon, húzza ide azt a másik kötélcsomot, de nehogy összetévesz egy karosszékkel, mert hanyott esik. – A fehérrel akar játszani, vagy a feketével? – Mindegy, mondjuk a feketével. – Ez jobban is passzol a lelki világához. – Kezdhetjük? – Nem. Előbb mondja meg, hogy mi a fene van ezzel a hajóval. Miért megy ilyen lassan? Oh, – Ó, persze, persze, sóhajtott Pityu. – Hiszen ez volt a feltétele. Hát, rendben van. Figyelmeztesse ezt a Tom nevű elfuserált májbajos csimpánzt, hogy általában minden hajó gyorsaságával baj van, ha indulás előtt nem húzzák fel a horgonyt. – Micsoda? – ördült fel a kormányos fűkehajtajában álló Tom. A, – A horgonyt? – Igen, kedvenc ölebem. – Vagy más szóval a vasmacskát. – Nem tudod mi az? – Egy olyan négyágó furcsa izé, amelyet láncra kötnek, hogy el ne szaladjon, és többnyire leeresztik a vízbe, hogy ne legyen piszkos. Tudod, az ottan ázik, ázik! Tom azonban már is faképnél hagyta, és a hajón őrtálló ötödik genyszterhez sietett. Húzd fel a horgony, te marha! vezényelt a szokott hangon. Hol hallottál arról, hogy egy hajó leeresztett horgonyal menjen? Előbb is eszedbe juthatott volna. Nekem? Őrdőd fel sértődötten a leszidott egyén. Hát kérdezett valaki engem? És ha kérdezett volna, akkor talán tudod? Mérgelődöttem. Persze, hogy tudom. Miért? Hát mi voltál, mielőtt beálltál közénk, matróz? Nem, cipő felső részkészítő de ennyit még én is tudtam. Szigonyos Pityú és Tex Malahida időközben elmélyült a sakjáték rejtelmeiben. És mikor Elin negyed órával később ismét feljött a fedélzetre, megrendülten látta, hogy testőre önfeledten sakkozik a lelketlen gyermekrabló főnökével, és közben halkan dúdolja a saját maga által komponált újfajta és kisé szokatlan sakkindulót. Elj ne, furcsa már, megint eltűnt egy futár, ne csodálkozz apuka, ellopta a pityuka.